i svetog evanđeda pojuvaju. Sla nevi, Gospodin, slava nevi. Pazi moj, reče gospod judejma koji mu dođoše, ovce moje slušaju glas moj, I ja njih poznajem, i za mnom idu. I ja im dajem život vječni, i nikad neće izginuti. I niko ih neće otet iz ruke moje. Otac moj, koji mi ih je dao od sviju, I niko ih ne može oteti iz ruke Otca mojega. Ja i Otac jedno smo. A Judeji opet podigoše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori, Mnoga dobra djela pokazah vam od oca svojega, za koje od tih djela me kamenujete. Odgovorišemo, jude, i govoreći, ne kamenujemo te za dobro djelo, nego za hulu, što se ti, čovjek budući, praviš bol. Odgovori Misus, nije li napisano zakonu vašemu, ja rekoh, bogovi ste. Kad one nazva bogovima, kojima riječ Božija bi data, a pismo se ne može ukinuti, Kako vi govorite onome koga Otac posveti, posla na svijet, za to što reko, ja sam sin Boži. Ako ne tvorim dijela Otca svojega, ne vjerujte mi, Ako li tvorim, iako meni ne vjerujete, dijelima vjerujte da poznate i vjerujete da je Otac u meni i Da možemo saviti malo da sjednemo tu su i stasidije. nije žurba, nije panika a evo i ove riječi zavređuju ne malu pažnju a pošto mi sviku burimo sa pažnjom onda je poželjno da ovdje malo i zastanemo i uz Božiju pomoć usvojimo nešto od izobilja koje nam se, evo, predložilo. Ovdje nam, gospod, ovom svetom evanđelju na jedan vrlo prost način, tako prost da je ta prostota danas nama komplikovanima postale daleka, Vidimo da je Gospod ipak insistira na toj prostoti u kojoj se krije veliko bogatstvo i sva istina. Naš odnos prema njemu i njegov odnos prema nama, iako mi nekako pokušavamo te odnose da dignemo na nekakvu diplomatiju, potpuno neblagoslovenu i u svim tim pokušajima, Potpuno se i gubimo i ne znamo više ni kud smo krenuli, ni sa kim zapravo mi razgovaramo, ni sa kim ugovore potpisujemo. I mnogi se takvim putem hodeći nađu i ozbiljnim problemima. Neki budu i zarobljeni, neki teško okovani, a neki do te mjere obmanuti da ne primjećuju da se išta o dešava, naprotiv smatraju da je sve u najboljem redu i da njihov duhovni život prosto ide svojim blagodatnim, kako vrlo često uspijevaju da ocijene toku. Vidimo da Gospod to drugačije postavlja. A evo, otkriva to na najbolji mogući način kroz Evanđelje. Ako nama evanđelje nije kriterijum, ako nama evanđelje nije potrebno, onda mi praktično ne idemo za gospodom i nismo učenici duha svetoga. A duh sveti se na najjasniji način projavljuje, kad kažemo duh sveti mislimo i na volju oca i sina, je jedna je volja u trojici, najjasnije se projavljuje upravo kroz sveto evanđelje. I svo učenje naše crkve i sva tumačenja svetih otaca i njihov veliki podvih da nam očuvaju ovu svetlost izvira i uliva se upravo u svetom evanđelju. Samo nam pomažu, navode nas, podstiču da ovim riječima priđemo ozbiljno, da je ovo informacija kako bi rekli, iz prve ruke i da ne može biti ni tačnija, ni istinitija, ni moćnija. Kaže gospod Ovce moje slušaju glas moj i ja njih poznajem i za mnom idu. Ovca slovesna slovesna ovca. Ona sluša slovo Božje. Beslovesne ovce, one slušaju beslovesne i njihov glas čuju i za njima idu i njihova imena poznaju. Evo vidite, i danas ljudski rod se pretvorio u Bjesomučno krdo svinja. I toliko glasova čujemo, to su sve glasovi koji dolaze iz podnebesja ili direktno iz podnebesja, a danas kroz mnoge medijume upravo slušamo direktne glasove iz podnebesja. Do te mjere da ljudski glas, ljudska riječ, postade jako dobar provodnik demonskih glasova. I slušajući te glasove, postado smo veliko krdo svinja, onih svinja koje su i u gadarinsko jezero pokušale da nađu utočište od onog pritiska kojim bijahu, i same pritisnute, pritiska demonskog. Tako i današnji rod, većina ljudi, slušajući demonske glasove, ide za njima i poznaje ih po imenu. Vidite i sami koliko se tih imena izdvojilo. Onda znamo i za ovoga, znamo i za onoga se znamo ih po imenu. I ne samo što ih znamo po imenu, nego ih i slušamo i hodimo za njima. E, duhovnim koracima, duhovnim ustremljenjem, svojom voljom, mi se krećemo za njima. Slušajući njihov glas, privučeni tim demonskim magnetizmom, tačnije naša pala priroda, koja jedva čeka da čuje taj glas, i vrlo se brzo odaziva na taj poziv evo napravi što napravi tek ljudski rod se masovno kao beslovesno stado kreće za svojim beslovesnim pastirima a arhipastir tog beslovesnog stada jeste pali anđel on je odvojivši se od slovesne svjetlosti od svjetlosti oglogosa Božije. Od svjetlosti duha svetoga postao arhipastir, je dakle onaj koji napasa stada beslovesni. A Hristos arhipastir slovesnog stada. A slovesno stado i slovesna ovca je ona duša koja ima potrebu koja se hrani slovesnošću. A slovesnost je blagodatna sila koja nam dolazi iz bića Božje. A mi ljudi, da bismo mogli tom pašom, slovesnom pašom, je ovca mora nešto da pasa. A slovesna ovca, ona se napaja i napasa slovesnim energijama. A slovesna energija je ono što u crkvi nazivamo blagodaću Božijom. A da bismo mi mogli da se hranimo Božim energijama, sin Božije postao sin čovječi. I onda čovjek u zajednici sa njim može da se napaja ili da pase sa tih vječno zelenih blagodatnih paša. I vidite kako Gospod to kroz priču, našu pažnju, odmah nas uzdiže na te visine slovesnosti. Pa kaže, ovce moje slušaju glas moj, jer slovesna ovca hrani se slovom, ona se hrani glasom. Ovce Hristove, narod Boži, crkva Hristova. I svi hrišćani, oni se obavezno hrane riječju Božijom. Imao u žitiju svetog apostola, evanđeliste Marka. Ostalo je zapisano, to naše predanje čula, da su hrišćani prosvećivani i uvođeni u tajnu crkve svetim apostolima, a taj metod Ne bi trebao da se promijenili do dana današnjeg, iako mi, zbog svoje drskosti, koja je posledica gordosti i neposlušnosti, koristimo druge metode, zato nam narod i pase na poljima marihuane, zato nam narod pase narkotike, zato nam narod pase dnevnu štampu i potpuno besmislene i otrovne sadržaje koji nam neprestanu i ogromnim količinama doveze kroz medije i medijume, a u vrijeme apostola oni svojom moćnom apostolskom propovjeđu ispaljevali su, danas slobodno možemo reći tako, jer u ono vrijeme nije bilo raketa, pa se govorilo o strijevama, pošto mi danas ne gađujemo jedne druge strijevama nego raketama, onda možemo i o apostolskoj propovjedi govoriti kao o, o raketnoj paljni. Jedna propovjed svetog apostola e, uvodila je u oganj blagodati mnoštvo ljudi, I kaže se u tom žitju, a to ne važno samo za apostola Marka, nego i za sve druge apostole, za crkvu Hristovu do dana današnjeg, da su oni svi prebivali u izučavanju riječi Božije. Ali to izučavanje nije prosto izučavanje na onom plitkom, racionalnom nivou, nego izučavanje srcem. Tačnije, to je bilo hranjenje slobom ili sna paša. Pa kad vidite čovjeka koji čita sve toj evanđelje i riječ Božju, slovo Božje, vi vidite ovcu koja pase. Vidite dušu koja pije živu vodu, vodu besmrtnosti. I gospod lijepo kaže, i daj nam mogućnost i sebe da provjerimo, a da prepoznamo i raspoloženje onih koji su oko nas, sve kojima se družimo, stupamo u odnose ovakve i onakve. Ovce moje slušaju glas moj, a oni koji ne slušaju moj glas, koji ne slušaju propovjed Evanđelja, koji ne čitaju, i ne upijaju slovo Božje, oni nisu ovce moje. Sad postoji jedna velika e, površina, jedan veliki prostor onih koji sebe smatraju za hrišćane, a koji gotovo da nemaju nikakav odnos prema riječi Božjoj. Gospod nam, braću, i sve se otkriva. I ako hoćete, i nas izobličava da mi uopšte nismo njegove ovce. Ovce moje slušaju moj glas. To vam govori Astir. On zna svakog onog koga hrani svojim slovom. Njegovo slovo, braće i sestre, i ova riječ koju smo mi danas ovdje izgovorili, ona je njegova riječ. I u mističnom smislu, On je prisutan ovdje i u svakom hramu gdje se njegova riječ čita i sluša. Jer on se nije odvojio od svoje riječi. On izgovorivši je u ono vrijeme. On je kroz nju prisutan gdje god se ona bude čitala i slušala. Evo vidite, mi u 21. vijeku dolazimo u direktan odnos sa njim kroz njegovu riječ. Jer nije Božija riječ kao ljudska riječ. Čovjek izgovori i već ne zna ni šta je rekao. Kaže, pa poreknu, pa slaže, pa se odrekne istog onog što je govorio. Nije tako u gospoda. On jednom kad kaže to će vječno biti tako. Nebo i zemlja će proći, kaže on. A riječi moje neće proći. Ja su to nje gove riječi, onje ne pro, bez smrta, vjetč. Tako da ka nam movo kaže: ovce moje slušaju glas moj. to je braćo i seve kao da prvi put to izgovara. To tak u svježinu ima tak u A on zna svakog onog koji tu riječ prijima. Jer primajući je riječ Božiju, čovjek ulazi u zajednicu sa Bogom. A gospod ne može da ne zna onoga sa kojim zajedničari, koji se pričešćuje njegovom riječi. To je to je nemoguće. Tako da on zna svakog onog koji sluša njegovu riječ po imenu, I naravno, pravi jasnu razliku između onih koji ga slušaju i onih koji ga ne slušaju. A znak pripadnosti crkvi njegovoj, a njegova crkva je prostor gdje se ljudi uključuju u njegov život. Znak pripadnosti jeste upravo naš odnos prema njegovoj riječi. Ako je slušamo, onda smo mi ovce njegove, slovesne ovce. I mi druge hrane nemamo. I kaže se tamo kod svetog apostola Marka da su oni toliko napajali svoje duše riječju Božijom da su e, uzimali tjelesnu hranu tek tamo po zalasku sunce, zamislite. Pritom, ne neuzdržavajući se na bolesta način, kako mi vrlo često znamo da, da padamo nesvijest po, po našim kramovima, po našim kelijama, utrkujući se sa, sa drugima u fizičkoj kondiciji, koliko ko može bez vode, koliko ko može bez hrane. A čekaj, gdje je tu riječ Božija? Hraniš li se ti slovesnim energijama ili samo... Nadodaješ gordost na gordost i postiš kao što škorpioni postoji. Za razliku od nas, koji nismo vaspitani u duhu evanđelja, prva crkva vođena svetim apostolima, odmah je gradila odnos sa živim Bogom, sa slovom, Božim logosom, očevim, upravo kroz riječi. I evo čuli smo i u djelima apostolskima, što su drugo sveti apostoli radili i propovjedali do riječ Božja. Duhom svetim propovjedali riječ Božja. Prenosili ono što je gospod govori, Otkrivali im tajme koje gospod njima otkrivao. Evo mi u ovom periodu po su do Pedesetnice upravo prolazimo i sjećamo se tog vremena kad je gospod apostolima otkrivao tajme koje će oni otkrivati nam i koje crkva svim onima koji je pažljivo prate i slušaju otkriva i danas i napojeni tim živim životvornim vječnim sugovesnim energijom pasući do zalaska sunca tek onda su uzimali ponošto tjelesnaju hran pritom ništa im nije hvalilo, bili su zdravi, živi i niko ih nije mogao otrdi iz ruke gospodnje. Toliko su se sjedinili blagodaću Božijom, koliko su bili prožeti energijama slovesnim i kroz njih sjedinjeni sa ocem u Duhu Svetom, da niko nije mogao da ih istrgne iz njegove ruke,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 iz ruke moje. Pros pažljivo čitanje, izučavanje, primanje riječi Božje, čovjek ulazi u prostore vječnog života. Jer riječi onoga koga slušamo su, riječi onoga koje sušti život. U njemu nema nikakve smrti, nikakve tamo. I zato ljudi koji dolaze iz oblasti smrti, koji dolaze iz grehovne tame, a jezgro grehovne tame je gordost. I je danas, vidite i sami, gledamo jedni i druge i svi imamo mnogo mraka u sebi, jer gordost to je sušta tame. I zato gordiji ljudi ne podnose Evanđelju, ne, ne mogu uopšte da primaju. Odbija se od njih rič Božja, bukvalno se odbija. Pa ako i fizički, kao lopta o, o, o glavu. A druga mogućnost koju gordost daje jeste da tumačimo sveto to evanđelje prelamajući ga kroz prizmu svojih strasti, kroz prizmu svoje gordosti. To je tek opasna kombinacije odatle su proistekle sve moguće jeresi i raskovi, kako oni drevni iz vrmena apostolskih, tako i oni raskoli one jeresi koje i danas postoje i djeluju. Zato je mnogo važno slušati rič Božju u crkvi i pusjeti te energije da djeluju danas Smire, da nas očiste, da nas prosvete, da nas pravim istinskim životom napoje. Da u njima, to jest u njemu, nađemo svoj život. Jer mi života nemamo izvan Gospoda. Ako Gospod ne postane tvoj život, ako crkva uči i sveti apostoli potvrđuju, i sveti mučenici ispovijedaju i sveti učitelji, onda ti nemaš života. Taj život koji misliš da imaš, ti ćeš ga izgubiti. Ako izgubiš život svoj, potpuno se vjerom predajući onome koji te pozvao na život, ako kreneš za njim, neokrećujući se, ne zbunjujući, ne plašujući, i što je vrlo važno, ne vjerujući drugim glasovima, drugim riječima, Jer onaj koji krene da sluša riječ Božju i da ide za njom, on biva praćen mnogim drugim glasovima. Svo se, svi demoni progovore i strasti njegove i ljudi oko njega počne da se interesuju za njegov život, za njegov put. I oni koji su nije progovore, ne bi nas omeli, uplašili, smutili, i sumnjom napojili. Zato je mnogo važno da iz Jovanove ruke, Jovana Bogoslova, primimo svešteno vinu i da povjerujemo Gospodu i njegovim riječima i da budemo istinske i slovesne ovce njegove i da se hranimo ovom hranom redovno i svakodnevno. Ako ne, kao drevni hrišćani, onda makar svakog dana po nešto da uzmemo, dok se apetit ne povrati, dok bogest, gordosti i strasti koje nas gone da se hranimo drugom hranom. A što su vam drugo strasti i poroci nego vakum koji je ispunjen tuđim, nepotrebnim, Tamo gdje se vrati apetit, gdje se duša počne hraniti, napajati, natapati, pasti ovu vječno zelenu blagodatnu pašu. Tu strasti popuštaju, tu se poroci iskorjenjuju. Drugog puta i načina nema do zdravina. Evo paše u izobiju. I ono što je mnogo važno i na čemu gospod i ovdje i na mnogim drugim mjestima insistira, jeste to dovođenje njega i njegove riječi sa Otcem. Ja i Otac jedno smo. Kad slušamo njegove riječi, mi slušamo i Očeve riječi. Sve ono što nam Sin govori, to braćo i sestre Otac daje. Primajući Sina, mi oca primamo. Vjerujući Sinu, mi ocu Otcu vjerujemo. Sjedinjujući se sa Sinom, mi se i sa Otcem sjedinjujemo. I iz jedinstva koje mora proći i biti ostvareno u ovoj e, slovesnoj atmosferi, dakle kroz riječ Božju, jer niko se ne može sjediniti sa Svetom Trojicom do kroz riječ. Niko ne može ući na vrata, do na ova. Jer nam da druga vrata u Carstvo nebesko, nego vrata crte, vrata evanđelja, vrata propovjedi, vrata slova i logosa. Nema drugog puta do oca do Krasine, braće i sese. Nema. Nije ga bilo i neće ga biti. A ta vrata su širom otvorene. I ovo sveto to koje mi čitamo, nego mi nismo ni svjesni. Gde se mi nalazimo u ovom trenutku? To su vam širom otvorena vrata neba. Kao što neko može i sporte. Evo vidimo ima tu nekih ljudi, šetača. Evo baš jedna sestra ona je sad tamo okrenuta kad zapad ugleda nešto fotografiše. A ovdje iza nje su otvorena vrata nebeska. Baš u ovom trenutku nevjerovatno i ne zna taj sveta liturgija, ali da će Bog, pa će znati. Otvorena vrata neba, sam Gospod otvorio svojom riječju taj beskonačni prostor vječnog života. A vječni život jeste zajednica sa vječnim Bogom, sa vječnim Otcem, kroz vječnog Sina, a silom vječnog Duha Svetoga. I danas evo nam Timotej i Marovaј čudesni bračni par koji svojim primjerom otkriva tajnu braka svim onima koji danas ne znaju više ni šta je brak. Otvaraju se mnoge polemike kako treba, kuda treba, smijeli se ovo, smijeli se ono, u koje vrijeme, u koje ne vrijeme. Evo ti tajna braka. Evo ti ga Timotej mučeni evo i njegove žene, evo ih raspeti licem ka licu, gleda ona njega, gleda on nju, a Hristos je među njima. Teško namučeni, on više i ne gleda očima, jer mu je užarena šipka prošla kroz uši, pa su mu, kako se kaže u žitiji, zenice, ispale iz duplji od Boga. Ali ni to nije moglo da ga odvoji zruke gospodine. Nije ga otac pustio, drži ga slovom sina svojega i duhom svetim kojim je to slovo ispunjeno, jer je bio, kako finu stoji u njegovom žiti, učtec. Čitao je sveštena slova. Čitao je učenje apostlova, čitao je riječ Božju. Čitao drugima i sam se njome hranio. I njega nikog, kako je gospod rekao u suvisnita riječ, niko ne može da uzme iz njegove ruke. Ko će da ga uzme ako je otac iznad svih? Ko može iz ruke Otca Nebeskoga da uzme njegovu djecu? Ali djeca su Ovce su oni koji slušaju njegovoga sina. Ko ne sluša očevoga sina, braći i sest, toga može najobičnija pomisal. Najobičnija, ona najsitnija, najglupavija pomisal. Koju sin crkve možda spršti rukama, ona mu glavu probije. Pazite ove, ove najjeftinije trendove, ove ogokvice svjetske, tu se ljudi masovno dave, ove barice sezonske, tu se ljudi u hiljadama, milionima dave, dave se na futbolskim stadionom. Zamislite kad jedna sportska utakmice, znate, jedna Liga šampiona može da podavi nekoliko milijardi gledavaca, znate. to je strašna bida, niko od njih ne sluša sinočevu a svi bez izuzetka slušaju sinoveđe o volju, a preko njih slušaju satan, jer sin satanin je jedno sa satanom, kao što i sin, Boži i sinovi crkve su jedno sa onim sa kojim se blagodaću sjediniš. Timote i Mavra potvrđuju i veliki Otac otaca, veliki java, mlad godinama i velik ljubavlju Teodosije Kijopečarski, za koga mnogi ne znaju, a ne znaju jer ne znaju za onoga kome on čitao svoj život i su svoju mladost predao, za kim je pošao, od koga nije mogao da ga otrgne ni Ljubav, istina agresivna ljubav njegove majke, koja je pokušavala na sve načine da ga otrgne, ali nije mogla, ušla je riječ Božja u njegovu srce i zauzela ga i njega više niko nije mogao da odvoji. Ne samo što nije mogla da ga odvoji majka, nije mogla da ga odvoji ni jedna druga želja, čak i ona za prirodnom svjetlošću. I to je fenomen Kilopečarske lavre, Takva ljubav za nestvorenom svjetlošću da su živjeli u zemljima, napravili podzemne gradove, čuveni kijevo-pečarski podzemni sistem, lavra koja do dana današnjeg isijava netvarnu svjetlost, a za koju vrlo mali broj ljudi zna i koja je iznikla upravo iz nje i srca iz ljubavi prepodobnog Teodosije Kijevo-Pečarskog, vjernog učenika i sina velikog Antonija, koji je opet tu svjetlo sprimio na Svetoj gori, atons koji prenio je po blagoslovu Božijem i po blagoslovu presvete Bogorodice u sveto Kijevo, u svetoj Rusiji. Njih dvojice predstavljaju čokot svetog monaštva velike i svete Rusije. I on potvrđuje da su ove riječi Božje istinite. I on je jedna od povaca slovesnih koji se napasao na zelenim pašnjacima liturgije božanstvene u okvirima crkve Božje crkve, Hristoje crkve, apostolske crkve pravoslavne. A u njegove lavri, braće i svese, to samo Gospod zna koja su sve imene tamo prosijale, I koliko je tamo ovaca ne, od beslovesnih ušlo u stado slovesnih. Do dana današnjeg. I sve to i svi oni i nas pozivaju, utvrđuju, jer nismo mi ovdje došli samo imena, prosto da im ponovimo. Nego nas svi oni pozivaju, krepljuju, ohrabruju i upozoravaju da se držimo imena Božijeg da sedržimo crkve Božje vjere pravoslavne i u njoj da se napajamo sugovesnim energijama slovom Božjim, slovom evanđelovskim i samo tada i u tom slučaju mi za sebe možemo reći ne stideći se da smo ovce slovesne ovce i da je naša paša sugovesna, a ne besugovesna, jer i ne daj bože to što je mnogima postalo demonska paša. I mi svoju hranu uvijek nalazimo tamo gdje je uvijek ima i uvijek ima u izobi, i zato samo oni koji se napaju u crpi u liturgiji, u tajni tjele i krvi i u tajni riječi božje Jer riječ Božja se ne razvaju od tijela i krvi. Oni koji pokušavaju da se samo pričešćuju tijelom i krvom, a da se ne pričešćuju riječju Božijom ti braćo i sestre idu opasnim putem. I njihov pad bit će poprilično težak, njihov kraj mračan. Jer primati tijelu i krv, a ignorisati riječ, to je nemoguće, to je bezumno potpuno neblagosloveni. I oni koji tako čine nisu u pravu i oni koji ih tim putem na taj način vode griješe i zbog toga će i odgovarati pred slovom očevim na dan strašnog suda. Neka bi dao gospod da i svetlost ove liturgije i svetlost ovih riječi onoga koji je svjetlost, prizove našu pažnju, obnovi naše duhovne apetite, te i mi da se hranimo, a ne žalimo kako se nema, kako je glad, kako je nemaština, nego, braći i sestre, tiho, unutar sebe, a ta radošće prilika s njih izaći na usta, jer srca ne može, a da se i ustima ne oglasi, kao radosno, kao blagodarno, kao zadovoljno, kao nahranjeno, vječnom hranom, slova Božje koga u crkvi ima u izobilju, ima za sve one koji hoće ovce slovesne dobudu da i glas pastira da slušaju i za njim, Idu. Među njima daj Bože i mi da budemo molitvama predivnih i velikih mučenika Timoteja i Mavre i velikog među ocima Teodosije, Kijelog, Pečarskog i svih svetih. Amin Bože daj.